geskakeld by Net Radio SA Net Radio SA En sommer so aan die begin moet ek dan verskoding maak vir die feit dat jy so na my stem moet luister en een mens het ons altyd een plan A ons as mense een plan A en een plan B. Nou, dit lyk vir my of my plan A van vanavond nie heeltemal so goed werk nie. En moet ook ek maar oorskakel na plan B toe wat ek gaan verduidelik namelijk dat die meditasie sal verloop soos wat dit gewoon verloop, maar ek het ons nou beloof, ek is bezig met een reeks oor die 7 feeste en hier die feest wat ons vanavond na luister, die fees van die eerstelinge linge the feast of the first fruits is daar bykie technische probleme by die oorklanking daarvan en sal jy so'n stikkie van my stem hoor en dan moet ek maar net verder oorneem en voortgaan met my Yes stem maar ek glo die Heere het, het doel met alles Schien is daar een specifieke bepaalde doel dat het so moes verloop Nou ons luister nou eerstens na een inleiding tot net radio SA inleiding tot ons radio en daarna luister ons na die Aaronic Benediction die seenbede van Aaron en dan ook die Onze Vader the Lord's Prayer and some music as the Lord leads us. And may the Lord bless you. Please come sit and relax. you are tuned in to Net Radio SA, you can find our website at www.netradiosa.co.za I would strongly recommend visiting our website because you will find all the relevant information regarding our internet radio station on the website. Net Radio Essay freely broadcasts worldwide without any restrictions. It means then that Net Radio Essay may step into any household on the face of the globe, so to speak. There are no fences or walls to prevent anybody from tuning in and listening to Net Radio Essay. Relax, listen and meditate with us and worship God Triune. On our website you will find all the relevant and necessary information to inform you regarding Net Radio Essay information such as names of broadcasters, announcers and personalities, names of programs broadcasters are responsible for, times of broadcasting and for your convenience we also have an archive containing podcasts of previous programs. You may listen to these podcasts online or you may download them. Remember that you are always welcome to tune in and listen to our programs whether you are in South Africa or from abroad outside South Africa. I do hope that you will always find the time and place to relax and listen and meditate with us on God Triune's word. Allow me to greet some of our listeners in a couple of foreign languages. Russian, привет, or stravucha. Arabic, salam alaikum, or merhaba. German, guten tag. Hebrew, shalom. Greek, kalamera. Many others would understand hi or hello, or in South Africa, goeiedag en welkom. Your host is Dr. Tini Aylers, broadcasting from Irene, the City of Peace, Pretoria, South Africa. Shalom.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 For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. een hout kruis Ja, redder aan een hout kruis vastgeslaan Ja, dat was een kruis En daarom zal ek se ark het hy gedans en juich na die kruis van Jezus hoe sal ons kan hande vou en swij want daar was een hokkruis ja redder aan die hokkruis sla Ja, daar was een hoop vreug daarom zal ek sy Wie sal my kans stil maak Wie sal my kitaar sy snaar ryk risou my kantoon maar as my voete dans wil los wil ryk is die God en Vader van ons Heer Jezus Christus Wat ons geseen het met alle hemelse sieninge In Christus Jezus Amen Broeder en siste, dis vanochtend my voorrecht om u welkom te heet In die naam van God 3 enig Vader, Seen en Heilige Gees Die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob, die Vader van ons Heere Jezus Christus. En broer en sister, dit word al hoe meer belangrijk dat ons sal sê, ons glo in die drie enige God. Broer en sister, weet jy wat, vir was dit nie nodig, dat die kerk dit hoef te gesê het nie. Maar vandag, in die tyd wat ons nou leef, moet ons dit al hoe meer vir mekaar begin sê, daar is net een God. Hy wat omself openbaar het, in die ou en die nieuwe testament, as die drie enige God. Want broer en sister, ons leef in tye, waarin ons gebreinspoel word, dat ons die ander godsdienste moet begin tolereer, en broer en sister, hier in hierdie gemeente, terwijl ek hier is, sal daar geen ander godsdienst getolereer word nie. Hier verkondig ons Jezus Christus en hom as gekruisigde. So baie welkom hier in die naam van die drie enige God. Wees rustig, wanneer u in, in sy teenwoordigheid is, dan kan u maar rustig. Ja nou soos wat ek vroeger gesê het, Vanavond het hy ons so'n snaakse mix mixkrol, want hy het so pas geluister na my stem, wat opgeneem was so'n twintig jaar gelede, en, en net die ander dag, toe het my oudste dochter vir my gesê, joh, toe sy na die boodskap beluister, sê, dit was daarom een verrassing vir haar om te hoor hoe jong my stem daar getlank het. Op die oomlik is ek so'n bykie veranderd dier laryngitis, dank ek, dank so, weet nie wat nie, maar ons geloof en vertrouw dat my stem weer recht sal kom, maar in die tussentijd moet jy nou maar verlief neem dat jy so een bykie gaan luister na my jong stem van so 20 jaar gelede en dan die rest van die boodskap in my huidige stem want ek het achtergekom toe ek nou hier die oorgeklankte boodskap wat 20 jaar gelede opgenem is Op band en wat nou in een digitale vorm in mp3 formaat oorgeplaas is, het ek nou vanmiddag toe ek dit net vir die eerste keer opsit en dan een luister, achtergekom daar is een technische probleem met die gedeelte waar ek begin om te preek oor die feest, hierdie specifieke feest van die eerste linge, en uh, gaan jy dus nie die inleiding daarvan oor, in my jong stem, en die rest daarvan moet jy asblief dan verdra in my rasper stem. Nou, by die feeste wil ek net verduidelik, God het 7 feeste, jy kan dit naslaan in Leviticus 23, ons gaan ook daar lees, vanavond is die Heere vir ons dit toelaat, en dan sal jy sien, dit is Godse feeste, hy noem dit, sy feeste, en daarmee het God een specifieke doel, Want al hier die feeste gaan in Christus Jezus in vervulling. Soos die hele skrif in Jezus in vervulling gaan. As jy sal onthou in Likas hoofstuk 24, die laatste hoofstuk, nadat Jezus in die doodheid opgestaan het, toe verskyn hy aan twee disciples, wat bekend staan as die Emmaus gangers wat teleurgesteld is van Jerusalem terug is na hulle plek van waar hulle gekom het, Emmaus of Emmaus en Jezus hulle daar tegemoet gestap het, want hy het geweet wat in hulle gemoed omgaan absolute teleurstelling oor die kruiseging van Jezus. Hy het dit nie verstaan nie? En dan lees ek daar die wonderlikste woorde in my oore is dat Jezus vir hulle die skrifte uitgeleid van Genesis tot by Malaag, die hele ganse oud-testament, het Jezus aan daar die twee mensen uitgeleg, alles wat op hom betrekking het. Na die tyden, en Jezus verdwijn het uit hulle gezicht, selve mekaar was ons harte nie brandend, toe hy met ons gepraat het neem. Nou net die gedachte daaraan laat my hart brand. Maar weet u wat, daar gesprek is nergens aangeteken nie. En dis vir my so'n grote leerstelling, want die hele woord van God gaan in Christus, Jezus in vervulling. Alles het met hom te make,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 Dit is Jezus. En hy is die middelpunt van die skrif. En die kruis staan ook in die middel van die skrif. Want die kruis op Golgotha het het moeilijk gemaakt dat God by die mens kon uitkom. Versoen, versoening tussen mens en God Daarom het ons nou geluister na Prophet wat vir ons gesing het Oor die houtkruis Maar alles eindig nie daar nie Jezus het opgestaan. Ja, Jezus is gekruisig, soos voorspel, in die feeste, maar het opgestaan. En dit is vir ons verskrikkelijk belangrijk om dit te weet, vir elke gelovige mens, sê Jezus, as jy aan my gloe, sal jy nooit sterf nie. Want as die selfde geest wat Jezus in die doodheid opgewek het, in jou woon, dan gaan hy jou hele lichaam verander in een verheerlikte lichaam, soos die lichaam waarmee Jezus opgestaan het in een verheerlikte lichaam Jezus het opgestaan as die eerste en u moet dit onthou nou want dis die centrum in die as die spulpunt waarom hier die feest gaan van die eersteling feest the feast of the first Fruits is die feit dat Jezus opgestaan het. Kom ons luister na nou, back to basics wat vir ons syng uit opgestaan. spoet en dreet watter se nooit ver ons wats darf nie wat so dan van die browser teks voor jou het en jy soek die eerste T op wat daar staan. En jy tel 49 lettertiess aan broer en suster dan kom jy by die O van Torah. En jy tel nog 49 lettertiess aan dan kom jy by die R van Torah en jy tel nog 49 letterkies aan, dan kom jy by die R van Tora en dan tel jy nog 49 letterkies aan, dan kom jy by die A van Tora, en so is God sy naam ook hierin geskryf en dis soms van achter te voort en dan is het weer echt geskryf, dit weemal broer en suster van God sy kode wat hierin sy woord ingebouw is en moet nie God sy woord probeer verander heen Eet sy woord, broer en zuster, dan sal jy aan Jezus Christus geluk word. Nie die commentaar van mense op die woord nie. Godse woord. Jy moet sê, daar staan geskrywe, want dit staan nou in my beniste. Het die heren nie so gesê nie? Het hy nie gesê wat gaan hy later doen met sy woord nie? Hy sê ek het, het eerst op kliptafels geskryf Maar ek het later begin skryf Op die tafels van jou hart, broer en suster Dan moet jy nie een vertaling daar he jy weet wat is die vertaal vertaling is die interpretatie Je moet Godse woord eet nou broer en sister ek wil nou ek het toch gelukkig wanneer ek word loos hier vanavond aan die uitgestaan toe ek wil anser en nou weet ek nie of dit die Godse gees, hoe my is, dat ek nie vir ochtend daar moet kijken, ek weet nie broer, uh, en hy staan, hy leer daar op my speeltafel, maar hy wil nie lopen, en ek het my vrou sê, snaags, hy het nog nooit gaan staan, maar vandag staan, ek weet u, kom nie, ek hoop nie, hy het het goed in die oon, wat die skil ek moet uit te haan, broer en sister, rondom hier die feest, van die eerste linge, wat het die heren gesê, kom kyk vannig saam met ons, in Leviticus hoofstuk 23, wat sê die heren van hier die feest, na aanleiding van al die achtergrond, wat ek nou vir u gegeet, Leviticus, as u daar vir ons blaai, Die wette oor die groot feeste begin al daar by die 23ste uh, hoofstuk Vanaf verse 1, Leviticus hoofstuk 23, opskrif daar wette oor die groot feeste En die heren skryf en ek lees vir die vinnig van vers 1 verder Die heren met Mooses gesprek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle Die feestuie van die heren wat julle moet uitroep as heilige samenkomste, dit is my feeste, dit die Heerese feest fees. is daar kan jy werk doen, maar op die 7 dag dag van volkome rus heilige vierdag, geen werk mag julle doen, dit is sabbat van die Heere in julle woonplekke, dit is die feestuie van die Heere, die heilige vierdaan wat julle moet uitroep op hulle bepaalde tyd, jy sien hoe werk God op een bepaalde tyd, nie wanneer jy lis voel daarvoor nie, op een bepaalde tyd, soos God dit ingestel het. Hy sê die eerste maand, nou broers, is die eerste maand is die maand Nisan, dit is die maand Aviv, en die eerste maand, op die veertiende, die veertiende van die maand Nisan, tegen die aand, die pasga van die Heere, tegen die aand, met die Heere gesê, tegen die aand, en op die 15 vijftiende dag van hier die maand, die feest van die ongesierde brode van die here 7 dagen lang moet het, ongesuurde brode eet Dit sê, van die dag dat jy begin begryp en verstaan dat jy ongesuurde brode moet eet broer en sister moet jy elke dag ongesuurde brode jy moet die sierdeeg verweider en broer en sister jy moet waarachtig daarmee bezig wees op die eerste dag moet daar vir jylle heilige vier dag wees, geen beroepswerk mag gedoen word nie, maar jylle moet 7 dagen lang aan die here vier overbring. Op, op die 7 dag moet daar een heilige vier dag wees, geen beroepswerk mag gedoen word nie. En die heren het met Mooses gesprek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, as jylle in die land kom, dis die 17e van die maand, Nessa. Wat ek sal gee, en sy opbrings oes, moet jy die eersteling gerf van jy oes na die priester bring en hy moet die gerf voor die aangezig van die here beweeg so dat welgevallig kan wees die dag na die sabbat moet die priester dit beweeg die sabbat is die sa saderdag en dit is die, die 16e en dan die 17e is die dag na die sabbat die 17e dag my broers is dit, dit is precies, op die 17e dag, dat die Heere Jezus Christus, uit die dood uit opgestaan, die 17e van die maand, Nisan, hoe kom het hy opgestaan, want die saadkorrel is, in die grond gesit, my broers is dit, maak my so opgewonen, as jy een boer krijt, en hy het nou ek nieuwe cultie waar wat hy wil be, bekijk en toets en nou te hulle gesaai en nou wacht hy om te kyk wat kom daar op hoe lyk hier die nieuwe plant wat hier opstaan voldoen hy aan hy al hier die verwachtinge wat ek in hom het Jezus broer en sester Sonder sonde Geen sonde gedoen nie Die wil van God gesoek Toe hy aangeklaas het En hy sy mond oopgemaak Nee Was stom voor soos sy skaap Voor die wat omskeer Toe hy sy baard vattel en ruk dit uit Toe praat en nie terug nie Toe hy om slaan met die riet oor die kop Toe praat en nie terug nie Hoekom? Want die vlees moet sterwe Wat hier die saadkorrel moet In die grond kom broer sister en, en daai mag geen gebreke en nie. En dis salom. Plantelong. Watter dag? Die 15de dag. Jy bly die 15de daar en die 16de daar en broeder en suster die 17de. Jy staan daar een nieuwe plant Jy staan uit die dood uit op broer en zuster en dit moet vir ek en vir jy laat juig van vreugde want broer en zuster dit is die bewys daarvan jy kan nie sterf as jy in Christus is nie dit is onwoordelijk want as jy aan Jesus Christus gelijkvormig is broer en zuster is hier een ander DNA werkzaam hier binnen in jou en dan kan hulle jou maar enige tijd in die grond zet en daar die Heer Jezus op, met die opstanding lichaam, broer en siste, een verheerlikte lichaam, tot Heer van God. Nou, het is hier waar ek achter gekom het, dat hier een technische fout, met hierdie oorklanking plaasgevind het en moet jy dus daar waar jy jy self bevind bid vir my dat ek hierdie boodskap kan voortset hieruit Leviticus 23 wat ek alreeds gelees het so 20 jaar gelede, en die mens moet die eerste ling offer baie mooi verstaan. Moet mooi luister, waar die deur het hier die opdracht gee en sê, spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle, as julle in die land kom, wat ek julle gee, dis nou die beloofde land Israël en sy opbrings oes dan moet julle die eersteling gerf van julle oes na die oes, na die priester toe bring om daar nou hulle dier die woestijn getrek die land in besit geneem en toe kon hulle begin om gewasse aan te plant en te saai en koring te saai en ander gewasse en sê die heren, wanneer daar die oes begin ruip word, daar die heel eerste oes dan moet die boer die besitter van daar die grond moet hy hier die heel eerste klomp gerwe Moet hy dan afsny? As se eersteling gerf. Die eerste van sy oes. Jy moet mooi luister, hierna's verskriklik belangrik. So sien die boer daar in sy koringland en hy vat sy sekel en hy snij die eerste gerwe wat ruip geword het. En dan neem hy dit na die priester. En hy moet die gerf voor die aangezig van die heren beweeg. Ek wil hy met die preenkie bekyk wat hier geskulder word daar die heel eerste gerf moet na die hemel toe gewuif word as een wuifoffer of een beweegoffer. Twee woorde wat ons hiervoor gebruik, een beweegoffer of een offer. Weet nie wat dit beteken? die boer wat daar staan by die priester offer hier die eerste gerf aan God dankbaarheid. en weet jy wat is die nagevolge daarvan die nagevolge daarvan is dat die rest van jou oes dan gewaarborg word door God drie enig self jy weet, baie boeren moet vandag baie geld betaal om oes te waarborg geld betaal so dat as hulle dalk ergens mis oes kry, dat hulle uitbetaling kan kry maar as jy jou gerwe gebring het na God, hoe jou eerste gerf en het na die priester en die priester dit gewijf het, dan was daar een waarborg, dat die res van jou oes sal jy ontvang so waar as wat God lewe nou broer en siste, hoe kom is dit nou vir ons so belangrijk? Wel die eerste uit die doodheid opgestaan het is ons Jezus Jezus Christus die Seen van God het heel eerste uit die doodheid opgestaan en daarin leed daar een waarborg. Omdat hy opgestaan het, daarom gaan jy ook uit die doodheid opstaan. Sal jy dit onthou? Nou? Jezus het gesê, as jy in my gloe, dat kan jy nooit sterf nie. En dit is een baie belangrike waarheid vir ons om te onthou. Jezus het uit die dood uit opgestaan. en hom uit die dood uit opgestaan het. As die eersteling gerf van die kerk word die res van die kerk gebaar borg dat ek en jy net soos wat Jezus uit die dood uit opgestaan het met een verheerlikte lichaam, sal opstaan. Sal jy dit so onthou, vir jouself, die bybel sê vir ons in 1 Korintiers 5 10, mens, wat jy saai, word nie levendig as dit nie gesterf het nie, en wat jy saai,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 maar die vlees van die mens is anders is die vlees van, van visse en van voels en so vir. En daar is hemelse lichame en aardse lichame. Maar die heerlikheid van die hemelse is anders as die van die aardse. Anders is die heerlikheid van die son en anders is die heerlikheid van die maan en anders is die heerlikheid van die sterre want die een ster verskil in heerlijkheid van die ander ster. So is ook die opstanding van die dode. Daar word gesaai in vergankelijkheid. Daar word opgewek in onvergankelijkheid. Een natuurlijke lichaam word gesaai een geestelike lichaam word opgewek. Dit nie wonderlik nie. Jezus het een verklaring gemaakt in die 50e vers, by monde van Paulus om te sê, maar dit verklaar ek broeder, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. As so ek ek ek deel jylle verborgenheid mee, ons sal wel nie amal ontslaap slaap nie, maar ons sal amal verander word, Wanneer die Heere Jezus kom, word ek en jy verander my boete en sysie. En ek het een paar minuut oor om hier die boodskap af te sluit. En het is belangrijk dat ons verstaan waarom daar een eersteling feest is. Het is belangrijk om hier die prentkie te onthou wat ek nou gaan skilder vir jou van uit die skrif. Toe Jezus aan die kruis op Golgotha, Toe hy gesterf het, Toe het dit nacht geword, As Jezus onthoud, So alsof die hele skipping in rouw gegaan het. So alsof die son sy kop in skaamte laat sak het vir dit wat gebeur het. En daar was een geweldige aardbewing as jy sê kan onthou. die voorrangsel in die tempel het geskeur, maar iets anders ook belangrijk. As gevolg van daar die aardbeving, het daar mense wat lang al gesterf het, heilig is, het uit die dood uit opgestaan. Luister mooi, luister, mooi vir my, dit was terwyl Jezus nog aan die kruis gehang het, maar omdat Jezus die eersteling offer is, moes daar die mense in die graf te bly, totdat Jezus opgestaan het, hoor die mooi? want Jezus is die eersteling en nadat Jezus uit die doodheid opgestaan het het God hierdie mense wat uit, uit die doodheid opgestaan het ook toegelaat om op te staan en in Jerusalem aan mense gaan verskyn het en u kan uit dink wat het daar die mense gaan vertel ongelukkig staan dit ook nie aangeteken nie maar denk daaran en weet u wat toe Jezus in die graf was het hy ter helle neergedaal soos wat ons in ons geloofsbelijdenis dit noem En hy volgens Petrus aan die gevangenis, het hy die evangelie gaan verkondig. In die hekke van die hel is daar oopgemaak vir die mense wat die evangelie gegloe het. en toe Jezus opgevaar het na die jimmel, het hy hulle saam geneem as een eersteling offer, as die eersteling gerf, wat hy as hohe priester voor God gaan wuif het, as een beweegoffer, as een wuifoffer, so dat jy vanavond een, een waarborg kan neem, Jy gaan ook uit die dood uit opstaan, as jy sterf voor Jezus Christus, weer terugkom. En daarmee groet ek, tot die volgende keer, in die volgende fees as daar die volgende keer is, Shalom.